Per com ser-nos tu i jo, recorda que aquesta veu sap recordar. quart programa de tracets compartits en aquesta sintonia a Ràdio Palafrugell. Bon dia, Sandra. Bon dia, Rubén. Doncs, eh, com qui diu, qui conta fins a tres, no?, doncs ja ha passat un mes, eh?, des que van començar els programes. Exacte. I avui tenim el quart programa eh, dedicada, doncs, eh, a uns publicacions, eh, un xic que... Eh, eh, si més no, estranyes, no?, que es feien en el seu temps en el uh, Seminari Baix Empordà. Sí, sí, sí, sí. Uh, avui parlarem de noces, uh -huh. m -m perquè, bueno, tenim la gran sort de que, doncs, uh, en aquesta època, uh, precisament, doncs, en aquest cas, el 1920, el 7 de novembre de 1920, a la revista Baix Empordà, que això uh, era una cosa que... que es que, que veiem repetida en, en, altres, en altres moments vull dir que no és un, un cas únic eh? mm -hmm. sinó que es feia habitualment doncs eh, es, es publica donc, eh, el casament de, de dos membres eh, dels de fills de Palafrugell la Massa Miquel Besart i en Josep Sagrera Perxès i ens detallen tot el casament, eh, el que es va menjar, o sigui, fins, i tot, fins i tot ens publiquen el menú. Carei. Eh? Tots, tot, eh? tots els detalls, eh. on van menjar, qui els, qui els hi va portar, qui els hi va fer el menjar, que ja doncs eh, els caterings sembla, eh, sé, doncs, que ja just, ja es portaven, eh? i, i bueno, ja tot, bueno, tot el detall, fins i tot dels convidats, no?, de qui va assistir, assistir clar mm. sobretot doncs destaquen doncs, els personatges més importants clar. a destacar, no? Però és, és divertit perquè, bueno, realment eh, entres quasi bé a dins el casament. mm -hmm. Uh, ara ho comentaves tu, estem situats ja a principis del segle XX, uh, Seminari Valls Empordà, a més a més d'aquests doncs, casaments uh, doncs, que, que, que publicaven, també uh, hi havia els naixements i les defuncions. Les defuncions, això encara s'ha mantingut, eh? encara ho, sí. ho tenim i, i de fet hi ha molta gent, no sé si cada vegada que et fas més gran, també tens més interès per mirar-ho. Però hi ha molta gent que una de les coses, primeres coses que fa quan agafa el diari és mirar no, les tecrològiques. Sí, sí, sí, correcte. Sí que és veritat. Sí, sí, sí. sí. <laughs> això Jo crec que com més gran te fas, més, més, més ho fas, això. Sí. Eh? és Com més interès de... de de saber, encara, encara si els teus hi són, ah, no? això, sí. els, els coneguts hi són. No? Sí, sí. Uh, bé, sí, aquí en el, en el semanari hi havia un apartat doncs, de això, un petit apartat, eh, a la, normalment a la pàgina 3, recordem que aquests semanaris eren de 4 pàgines, mm -hmm. la primera i la segona pàgina hi anaven totes les notícies importants, i, i després ja a la tercera pàgina eren notes de societat, drets, uh, Um, noves soltes, uh, mm -hmm. una mica doncs, una, un barreig barreig de petites notícies. Val? I entre elles doncs hi acabava cavien doncs això, no? La, una, un, una petita nota indicant donc quins naixements, quins casaments i quines defuncions hi havien hagut aquella setmana.. Mm -hmm. val? Uh, però clar quan hi havia... Doncs un, un esdeveniment important com podia ser el casament de dues famílies potents del poble, mm -hmm. doncs uh, això, doncs, uh, aquí, ha... aquí no n'hi havia prou amb, amb una noteta. Eh? Llavors, doncs, uh, es, hi ha, hi ha doncs, grans articles no?, que doncs, descriuen a la perfecció doncs, uh, com va anar el casament mm -hmm. i el que dèiem, no? qui estava convidat, el menú... Dir que avui el que farem una mica... És, és llegir aquest article perquè per la gent vegi doncs, les curiositats no, de, de l'època Doncs Somi ja ens ho has uh, explicat abans Mercè Miquel Besart i Josep Sagrera Parxés, que es sí. van casar i aquesta, doncs uh la crònica, no?, que ens llegiràs avui. Sí, uh, deixa'm comentar sí, que, que, que estem parlant de dues famílies soreres importants de Palafrugell. Uh, uh, la Mercè Miquel Besar és, és filla de Joan Miquel Avellí, eh, propietari i fundador uh, de la fàbrica Miquel Winkenmeyer, uh -huh. val? Uh, que arriba a esdevenir una de les fàbriques més importants uh, de Palafrugell i, i de la indústria sorera... Uh, aquí a, a Espanya i és uh, sobretot en aquests anys, estem parlant dels anys 20 uh, estaven doncs uh, uh, bueno, en, en el millor moment, podríem dir mm. uh, aquí tenien doncs, arribaven a tenir entre Palamós i Palafrugell 2.000 treballadors. Uh, dir que realment era una fàbrica molt molt potent Uh, molt modernitzadora va ser, doncs, amb l'introducció d'aquesta fàbrica, la creació d'aquesta fàbrica va ser la introducció de tota la maquinària canviar de l'artesanat al proletariat eh, i, de, i de la ganiveta a les màquines uh -huh. val? per tant, és, uh, és una fàbrica molt important molt important uh, a Palafrugell, i es, es casa doncs a Mercè Miquel Besàram eh, amb Josep Sagrera i Parxés, eh? també doncs a Sagrera i Parxés, eh? de dues cases també mm. importantíssimes. Josep Sagreda i Parxés, fill de, de Lluís Sagreda i de Rosa Parxés, i realment doncs a, a tots fabricants i, i dins del, de, del món del sur. Vull dir que realment s'unien dues famílies. Això, bueno, és una cosa molt habitual, eh?, de aquesta unió havia... No casualitat, eh, això... No, mica no, que no, no, jo, algun dia també parlarem no? de, de matrimonis de conveniència aquest, és a saber, potser, potser realment, doncs, hi havia hagut aquí... Un enamorament important, no se sap, eh? No sé. bueno, però, però, bueno, dóna això la casualitat. No, explicava, eh, que... no explicava, no, el diari d'això, si, si hi ha tot de convenients uh, no, bueno, eh? Bueno, mira, uh, potser algun dia en trobarem algun ah, article, eh? Ah, sí, sí, sí, sí, ja, ja, ja t'explicaré, perquè, bueno, hi han ha diaris així, doncs, que, que els agradava posar el dit a la llaga i també tocaven temes d'aquests. <ríe> doncs això sí. serà un altre programa, podria. Correcte, correcte. <ríe> Val, doncs uh, un cop ens hem situat amb les famílies i la importància del casament i que mm. per això doncs, uh, uh, ocupa doncs, uh, mira, la, una part de la primera pàgina d'aquest setmanari, el mm. Baix Empordà, i una altra part de la, de, de la segona, per tant li donen molta, molta importància al fet i el titulen Unes noces unes noces i una, un article doncs, que ara ens llegirà la, la, la Sandra d'aquest uh, Seminari d'Ajempordà. Hermosa tot ser fou la festa amb què les famílies Miquel i Sagrera solemnitzaren les noces dels seus fills, Mercè i Josep. Un vera conteixement fou per Palafrugell que vingué a trencar la monotonia de la grisa vida vilatana i pelesar el que ja de tothom que els coneix era sabut. Só so és que els senyors Miquel i Sagrera saben fer les coses ben fetes i posen en tots llurs actes la major cordialitat i esplendidesa. És fantàstic eh, aquest començament Sí, ja. que estiguem aquí llegint Ves a saber què eh? es, es nota eh, que aquí que, que no és un casament qualsevol I que sí. hi volen dedicar doncs, la millor prosa també. Sí, a més a més també he de dir Que Joan Miquel Avellí era el director D'aquest setmanari eh, del ah. Baix Empordà Per tant Aquí, aquí òbviament doncs, el, cuidaven, sí. el cuidaven bé eh? Seguim Llarga corrua d'automòbils portà a l'església els nubis, llurs famílies i amics convidats i els acords d'inspirada música, la núvia del braç de son pare, elegant, hermosa, ricament de blanc gavillada, acompanyada de llarg seguissic que i parents formaven pujant a l'altar on ella i el simpàtic amic Josep Sagrera, el rector d'aquesta vila, els donà la benedicció oint després la missa que resà el mateix celebrant. Eh? Per tant, es casen aquí a l'església de Palafrugell, és un casament que passa tot a Palafrugell, mm -hmm. eh? però ja veurem que, que, que es fan portar coses de fora. Acabada la cerimònia religiosa, en els automòbils se traslladà la concurrència al teatre barcelonès, platea i escenari del qual havien sigut convertits en un vertader jardí on estaven instal·lades llargues taules vellament adornades, servint-s'hi suculent i esplèndid dinar, que transcorregué enmig de la major alegria amenitzat per els zígans planes de la comtal ciutat servint-se per l'acredit Hotel Bristol de Barcelona. Doncs eh, surt aquí aquest nom del teatro barcelonès, eh, eh, això és d'aquí? Perquè aquí també n'hi havia un, un, un indret, no? un lloc que es coneixia com el barcelonès, no sé si eh, ens estem referint a aquest de Palafrugell. Mira, sí, jo tinc, aquí me queda una mica el dubte, perquè si sí, aquí havia el cine ideal barcelonès, mm -hmm. que era on hi ha el teatre actualment, era... Doncs un, un cine que, que van fundar doncs, Josep Bertran, Girbaur, Racolons, Joan Reig, deien popularment a Cal, a Cal Tinyoi, i feien, doncs, a, a part de pel·lícules, bueno, de fet, intentaven portar els, les millors pel·lícules mm -hmm. d'Itàlia, d'Amèrica, sempre tenien ple, llavors també feien actuacions de teatre, balls per, organitzats per colles, dic que era un... Era un, un un cineteatre així molt actiu el mm -hmm. passa que sempre que jo veig eh, que em parlen eh, tant el Baix Empordà com en altres llocs doncs, parlen del cine ideal barcelonès o del barcelonès mm -hmm. val? llavors en aquest article ens parlen del teatre barcelonès eh, que pot ser el mateix sí, però bueno, és allò que me queda, queda una mica el dubte perquè si t'hi fixes Uh, diuen que surten de l'església i que agafen els automòbils per a dirigir-se al, al, al teatre on faran l'àpat. Sí, <ríe> clar. Llavors, la clar, distància... la distància és molt curta de l'església aquí. Llavors, um, bueno, potser també ho van fer, -ho. Clar, tampoc, de cotxes tampoc n'hi havia molts eh? en aquella època. Clar, per anar fins doncs de Barcelona, a Barcelona, no vols dir? Uh, Perdona? Per anar fins a un altre lloc, vols dir? Que no... Primera, fins anar, per anar fins a un altre lloc. I llavors, si feien la corrua de cotxes, poderen pocs cotxes, clar. no? Vull dir que poder, bueno, sí que van fer doncs, una mica doncs, sortir de l'església, passar pel carrer Cavallers, fins a arribar a Plaça Nova i, i arribar allà en cotxe amb els nubis a dalt... Bé, bueno, no ho sé. No ho Podria sé perquè... ser una possibilitat, però sí, no ho hem de Exacte, de això és tot una tot cosa clar. que me queda al dubte i que si algun oient m'ho sap resoldre doncs uh, ho agrairia molt perquè així es bé aquesta història bé, doncs uh -huh. uh, amb aquest dubte que, doncs, uh, deixarem això així en l'aire amb aquesta incògnita doncs, si algú que us sàpiga del cert o tingui alguna informació doncs que òbviament no la faci arribar a eh? acabem sí, sí. de, de lligar-ho tot això sempre és molt benvingut no això, també tenim altres temes no? a repassar d'aquest uh, dia d'aquest uh, convit podríem dir Llavors, eh, veiem també que, que diu que eh, servint-se per l'acreditat Hotel Bristol de Barcelona, eh, i això eh, era bastant normal eh, que es fessin doncs, portar càtering d'aquests eh, millors hotels, doncs, de, sobretot de la ciutat com d'alt, sí. i eh, veurem ara doncs, fins i tot doncs, el menú. Eh, Te'n llegeixo el menú. Uh, diu el següent, la llista diu, ah, bueno, esclar, aclarar que és en francès val? Mm -hmm. les cartes, totes les cartes eren franceses això és una finesa exquisita una no? com no, més és... rellevància al menjar no? exacte, en aquesta època es donava molt eh, que les cartes dels millors restaurants i dels millors hotels fossin escrites en francès i uh -huh. eh? Uh, llavors doncs esclar doncs aquí la tenim en francès que ara doncs uh, intentaré llegir-ho doncs amb el millor francès possible d'acord os d'ebre variés eh, uh, serien com uns entrants variats uh -huh. vale? Con, consommer collbert uh, filet de, de sol a la marguerite punge neige o pompadour uh -huh. <laughs> per riure asperge a la royale Pular de sur canapé, salada japonesa, biscuit glacé praliné, sarà bernard, corbeix de fruit petit four i després ja passen els vins. Uh -huh. ah. bueno, llavors bueno, veiem aquí doncs, una mica d'entrants, afilets, com es perja que són els espàrrecs, ah. eh? uh, una amanida japonesa i llavors ja els... els els postres, que són aquest biscuit glacé mm -hmm. i el, la Sara ben Bernard, que sí. suposo que és la típica Sara. La Sara no? eh? Eh, I llavors, doncs, també doncs, un, unes cistelles de fruita i petit four. No, que encara, encara aquest nom encara, doncs, el, encara es conserva el... eh? a sí. les cartes doncs bé, a aquesta hora va bé eh? fer aquests repàs d'aquest menjar <ríe> es veu que aquests, aquests banquets eren tremendos, eh? aquest a més, a més de, de, de casament, però vull dir que realment a les taules s'hi passaven moltes hores, vull dir eren, eren llocs doncs, de, de, de tertúlia i a més en un casament doncs la cosa s'allargava moltíssim mm -hmm. important també els vins eh? que els, clar, una, una casa doncs, de, de, de sorers en què tenen una, un lligam eh, importantíssim amb totes clar. les cases de vins i que coneixen les millors cases i tenen els millors contactes i els millors preus eh? doncs tenim, eh, de vins tenim Rind eh, Rudesheimer, que és, és, és un vi alemany de, de, de, del Rind. Aquest, aquest l'he estat eh, buscant una mica perquè per a veure si sabia una mica el valor d'aquest vi. Clar, ara, eh, escran, eh, si per exemple el, el, el Rudesheimer aquest, aquest vi doncs, alemany de la riba del nord de del riu a eh, la regió vitivinícola de Rheingau. No? Mm -hmm. eh, doncs eh, aquest avui en dia, si anem a buscar una ampolla doncs, de, de, dels anys 20, doncs ens en anem a, a, això, a preus de, avui en dia eh, de 2.500 euros. No? Avui en dia, 2. Avui 2. En dia de, clar, que vés a saber com està aquesta ampolla, com l'obres. Eh? Però vull dir que, bueno, que eren, eren esclar, era el millor de lo millor. Mm -hmm. eh? Eh, després també hi havia un bordó Chateau Lafitte Mm -hmm. de, de Bordeus, de França i de caves hi havia Brut Imperial Moet Chandon del 1906 eh, de, de la xampanya de França i després un Clicot Ponsardent eh, vull dir que, bueno mm, lo millor de lo millor lo millor eh? lo millor i bueno, els preus que Estén ens has posat per aquí uh, sí, sí, sí n'hi bueno, uh, ha, ha un que, que vaig trobar que ara té un preu de 5.000 euros. Sí, el Brut Imperial Moet Xandón. Exacte. I després el, eh, encara hi ja han sembla ser, ampolles d'aquest Moet Xandón del 1906, uh -huh. que la del 1906 actualment està valorada en 449 euros. Eh? Oh, si saltem a la del 1928 ja està valorada en 5.000 euros no sé, eh, vull dir que hi ha un canvi aquí brutal no sé si l'anyada any, va sí, ser molt bona sí, la collita eh? aquella devia ser del 28 sí. o la del 1906 també ja no, sé, no saps realment com, com pot es estar conserva, eh? no, però bueno, eh, encara n'hi ha no? o sigui, si hi ha algú interessat en comprar Eh, aquest cava una mica per recordar aquestes noces, sembla ser que encara encara doncs, hi han ampolles apa, 449 euros o, o 5.000 euros. Que això ja el gust del consumidor diu. Cor, correcte. correcte. Donc hem parlat del menjar del veure? Sí ah, i... I exacte. I llavors parla de, de que venen els sís planes mm. val? Eh, que diguéssim amenitzen amb la seva música a eh, Uh, aquest, aquest, aquest casament mm -hmm. no? els zígans planes uh, bueno, els zígans sembla ser queden com unes uh, formacions uh, d'orquestrines uh, unes primeres orquestes que, que apareixen a principis del segle XX mm -hmm. uh, ai els anys 20 del segle XX perdona, sí. Barcelona i que fan una barreja d'instruments clàssics com el violí, el violoncel el piano, el contrabaix amb instruments d'una banda de jazz, com podria ser la bateria, el saxo i el trombó, no? Uh -huh. el trombó de bares, no? I llavors, bé, bueno, es feien doncs, unes combinacions eh, eh, molt novedoses i, però, quan bueno, també tocaven temes eh, eh, antics, o, vull dir que realment doncs, eh, bueno, feien, feien meravelles i, i sembla ser eh, he estat intro, in, intentant trobar informació dels Cigans Planes i no, no, no els he trobat, però sembla ser que uns mesos abans toquen aquí, a, a Palafrugell. No? Hi ha un article, també escrit al Baix Empordà, del uh -huh. 26 de juliol, que van venir per la, per la, per la festa major, uh -huh. val? doncs uh, diu el següent, els concerts sempre amb entusiasme creixent fins a desbordar-se en l'últim, en quin... Uh, Mr. Luca, solista, el solista de, de, la, de la banda, de, de la banda uh -huh. ens va brodar el nocturn de Chopin per a violí amb tota l'expressió i sentiment. La insistència dels aplaudiments mogué a l'artista dedicar la finíssima serenata de Toseli a unes belles senyoretes forasteres. Servem gran record dels sigans i de la fonda en que sentim al prendre comiat d'ells. Sols l'esperança d'assolir la realització d'una altra visita ens consola. Mm -hmm. doncs... I la visita la, vam tenir, la van tenir. Més en eh? privat, en aquest cas. Perquè eh? en, el, en el mateix any, uns mesos més tard, en el casament, doncs, bueno, sembla ser que els hi van agradar tant que els aporten eh, com, a, com, a, com a orquestra de, del casament. ons uh, hem parlat de d'aquestes uh, d'aquestes uh de doncs qui va tocar, de, de, de també el menjar, el veure i també tenim no, altres informacions en aquesta columna. Sí. Bé, bueno, després ens, ens indica també que la carta anava artísticament estampada a diverses tintes sobre fulles de suro. Eh? Mm -hmm. Una mica, doncs, aquí, important, doncs... Home, eh? només faltaria, no? Això és una cosa que, que hem deixat de fer i hauríem de, de, de tornar a recuperar eh? el suro amb moltes de les nostres coses. Eh? Mm -hmm. I des d'aquí ho reivindico hi, ha algú, hi havia un regidor que ara ja no, ja no ho és, l'Albert Gómez que tenia sí. les targetes de visita el regidor sí. de promoció econòmica i primer tinent alcalde en l'últim tram de, de, de, de la seva estança a l'Ajuntament que les seves targetes eh, doncs, com a tinent alcalde sí. eren aquestes de suru que n'hi ha alguna impremta que, que ho fa, ah, sí, que, que, que dóna la possibilitat de fer-ho, sí. doncs eren de suro. Una mica t'arriba doncs, indicant, no?, aquest sí. caràcter, doncs... Bé, bueno, és que... Un dels teus eh, diferencials, clar, eh? correcte, no? Clar, correcte, Ens fa, diguéssim, únics a, a, a, a, a, a, a, a, a diferència en molts altres llocs. Som un país de suro uh -huh. i, i, encara, ten, i, el, i els, encara és una indústria viva i s'ha de notar, s'ha de notar per, per tot el poble. Uh -huh. Mhm. En totes les expressions possibles. Doncs Fet aquesta reivindicació, a la qual ens hi unim, òbviament, doncs seguim amb aquest... Molt bé, doncs uh, segueix el text dient «Les parelles de joves i dels no joves vessaren l'ingeni incontinuada conversa durant el transcurs del dinar, a la fi del qual els senyors don Eusebi Díaz, don Romualdo Vidal i don Josep Bufill i don Joan de Linares pronunciaren breus i inspirats brindis que foren per tots llargament aplaudits». Transcorregut les hores ràpides i deleitoses enmig de la més afusiva cordialitat, acabant-se la festa amb un animat ball amb què el senyor Miquel obsequià, després de sopar no sols els convidats al casament, sinó molts amics amb què en aquesta vila compta. En la mateixa tarda, els novis sortiren a passejar Llorventura per Itàlia i França. Sortiren a passejar per Itàlia i França. Ben, aquí suposo que comencen el seu viatge de noces sí, no? eh? cap Itàlia i França. I de fet, eh, trobem en el mateix Baix Empordà, eh, sí. ja el 25 de desembre, o sigui, això ha passat un mes i mig, que en la nota de Societat diu, de retorn de son viatge de noces, el dimecres arribaren nostres preuats amics, en Josep Sagrera i na Mercè Miquel. O sigui que, si no ho entenc malament, sí. sembla ser que van estar, doncs, un mes i mig de viatge de noces. Eh? Sí, no, eh? que això, això, sí, també també es donava, eh? eren viatges llargs. Molts aprofitaven també per fer negoci, eh? que vau fent part del viatge de noces on hi tenien, doncs, a... La, la feina, eh, com que havien de viatjar molt, eren homes doncs, molt viatjats mm -hmm. i que no deixaven de fer-ho, doncs eh, en, en ocasions doncs, aprofitaven també doncs, per, per, per viatjar a Alemanya, França, on tenien part de, de les seves fàbriques. Mm -hmm. En fi, seguim. Més detalls que ens proporciona aquesta sí. informació del seminari Vajon Portà. Ah, sí, ara parla de la llista de convidats. Uh -huh. eh? O sigui, una mica, doncs, aquí veiem, doncs, també ens allisten els personatges, no? les persones, doncs, eh, que els acompanyen. Segurament, doncs, n'hi havia moltes més, però, eh, doncs, eh, aquí hi ha l'elecció d'unes quantes que està clar, doncs, que, que eren els que tenien més nom les més, rellevants a, vècie, no més rellevants a la vila. I suposo que també, doncs, emocionalment, doncs, que tenien una... Una, una connexió doncs més, més important vegièrem no? uh -huh. uh, entre els concorrents al casament senyora i senyor Miquel, pares de la núvia amb sa filla Maria senyora viuda de Miquel i senyor Besart, avis de la núvia senyora i senyor Sagrera pares del nuvi, amb sa filla Maria senyora i senyor Perxés amb sa filla Maria senyora i senyor Bisbe, Josep senyora i senyor Miquel Marius, senyor d'Aulofeu Senyor Burr, Senyora i Senyor Jofre, amb sa filla Mercè, Senyores i Senyors Díaz, Mates, Civils, Genover, Lloelles, Ferrer, Mas, Genís, Eusebi, Bisba, Rivera, de Castellnau, de Castellernau i Naboda, Vergés, Josep i filles Rosa, Elvira i Angelina, Jobert, de Linares, Gisper, Gorgot, fills Joaquim, Pilar i Maria... Senyora Vínquer i Fills Grau, Enric i Maria Lluïsa, Senyora Lloberes, senyoreta Espuig, Montfort, Marí, Estrada, Romaguera, Senyors Bisbe Joan, Sabater, Martí Uller, Garreta, Vidal, Reig, Graners, Vergés, Enric, Genove Guillem i Gispert. Doncs, alguns dels personatges no que van acompanyar aquesta en sí. aquest casament i molts cognoms doncs, que... Sí, sí, jo, eh, pel que veig pel que vaig veure, doncs hi tinc família que hi va anar-hi Sí, eh? ara t'anava a dir sí. era bueno, eh, O sigui, el, un germà del meu, pa, del meu avi es va casar amb la germana d'en Joan Miquel Abellí mm -hmm. i, era, i era, el, era en Pepito la mà dreta d'en de Joan Miquel Abellí a la fàbrica i, i suposo que d'això doncs, doncs, també hi van el, els pares doncs, de d'en Pepito i, bueno, i aquests, tots aquests bisbes que, que apareixen. Mm -hmm. Mm -hmm. I, per últim, crec que també hi ha una cosa a destacar, no? un, un fet doncs, que, que també van voler posar de, de rellevància, en aquest cas. No? Sí, sí clar, després també eh, en molts d'aquests articles doncs, eh, destaquen els regals que van rebre els mm -hmm. núvis i les núvies. I bueno, és, és d'agrair que els que decidissin destacar Eh, fossin els eh, regals que van fer els treballadors de les respectives fàbriques. Uh -huh. eh, ho Valuosos i nombrosíssims foren els presents amb què parents i amics obsequiaren els nous casats. Resenyar-los ens ocuparia tot el periòdic. Farem només especial la menció, per la significació, eh, de dos artístics bronzos de gran mèrit, ofrena dels empleats i dels obrers de manufactures del Corcho S.A. i un magnífic gerro de ceràmica japonesa ofrena dels obrers de Trafinus S.A., dels quals importants cases és president-director, el pare de la desposada, nostre entranyable amic don Joan Miquel. En aquest temps de davallestament social és altament confortant veure que encara no s'han esvaït del tots els sentiments afectuosos en vers superiors que sempre han distingit els obrers palafrugellens. Veritat que els patrons com don Joan Miquel no en són desgraciadament massa bondosos, i la seva generosa obra de protecció i millorament dels obrers, que està realitzant, és ben mereixedora de satisfaccions com la que, n'estem certs, li produir l'espontànigest de seus empleats i obrers. Doncs destaquen aquest uh, aquests regals no? i també posen també una miqueta reals no? la figura de... Sí, de, correcte, de, sempre de, com patró de... correcte, sempre s'acaba aprofitant, però fixa't que, que parla de, de aquests temps convulsos, no? uh -huh. de devastellament social, o sigui, realment, esclar, venim de, de, dels articles que hem llegit les setmanes passades, als locals sí. del 19, aquella Casa Bressol de 1920, que és en aquest mateix, mateix període, sí. eh? tota la... Tota la la feina que diu de millorament dels obrers eh, que fa doncs, Joan Miquel Avellí com l'obertura a l'escola estem, estem en aquest període sí. just, al, just, just després d'aquest de, de, de d'aquests articles que hem anat llegint per tant la situació realment no, no és fàcil mm. i, i, i per tant doncs, rebre aquests regals doncs, a, bueno, van quedar com senyors els obrers van quedar com senyors eh? <laughs> doncs... i està bé doncs que se'ls hi reconeixi mm -hmm. Aquesta era la crònica del dia del casament però també es va fer un seguiment no? es va dir doncs, que se'n van anar de viatge eh, sí. comentaves tu que el, el desembre del mateix any, el, per Nadal de fet, doncs, tornaven i al cap d'uns mesos, no pràcticament, eh? va ser això dit i fet. Eh? Doncs hi ha una altra notícia al voltant d'aquesta parella. Sí, perquè clàssic contem si fem números, ve una mica just sí, això. Sí, eh? sí, no sé si va néixer una mica abans, això no, no ho posa, però vamos, no sé qui... Sí, què... perquè el 31 de juliol de 1921, o sigui, esclar, es casen... Bueno, el millor, 7 de novembre. El 7 sí. de novembre. Són 9 mesos i una miqueta més. Sí. sí. Bueno, escolta'm, això... El viatge de noces un, va, va... Un èxit total, sí, eh? Sí. Perquè... Ja. <laughs> doncs sí, doncs ja el, un altre cop, al Semanari Baix a Empordà, ens informa del naixement d'una criatura, eh, que us la llegeixo. Mm -hmm. Naixement. Ahir tarda, amb tota felicitat, vingui al món una xamosa nena, filla dels nostres molt preuats amics, Donya Mercè Miquel Besar i don Josep Sagrera Parxés. Per a la recent nada, nostres vots de felicitat completa i perdurable. A seus pares i a seus avis, els estimats amics, don Joan Miquel, dona Josepa Besar, don Lluís Segreda i dona Rosa Perxés, nostra felicitació ben coral i sincera. Doncs... Uh... Aquí es va acabar aquest seguiment no? d'aquesta història sí, sí. que va acabar doncs, amb el naixement d'aquesta nena i avui doncs, volíem també treure una miqueta és un programa diferent no? dels, de, dels primers que hem fet dels correcte, han un... sigut molt dos els primers sí, una miqueta d'aquestes doncs, sí. confrontacions i aquest doncs, una miqueta més relaxat sí, tocava, aquest... tocava trencar una mica doncs uh, avui us hem ofert aquest programa dedicat a les noces i aquestes cròniques que va fer en aquest cas el Seminari Vaig importar d'aquest casament amb la... entre la Mercè Miquel Besart i en Josep Sagrera Perxés doncs uh, acabarem el programa d'avui ens rebre la setmana que ve, Sandra Molt bé, Rubén, doncs fins la setmana que ve A ràdio Palafrugell, trossets compartits amb Sandra Bisbes. A respirar de la mà del record, cada paraula de fragilitat.